Părinte. Din demon apreasă săptămâni de pregătire pentru Sfântul și Mare de Post. Când vin ei deci, mai înainte, sunt potrivite, din punct speciale, cu cântări speciale potrivite pentru începerea abortului Asta înseamnă că atunci când cântarea va avea un de astea, nu este altceva decât plângerea poporul ales a evreilor de acum aproape trei mili de ani care puseseră luați în robia Babilonului nu un eraflu de astăzi. Vechea prietenie, ca să nu deșim urmă între aceste două popoare, sunt de mili de ani cum se băcească și nu se vor spăjuie decât la cu Sfântul Lui. Căci au fost luați în robie și timp de 70 de ani, pentru păcatele evreilor au stat acolo în Irakul de altă, sau în Babilonul de altă dată. Și, ieșeau la malul fluviului, eu, frate, de anul, care trece timp orașul oracul și plângeau. Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin? Este pentru noi creștinii, un cuvânt cu altă încărcare cu omisească, cu altul înțeles. Cum putem să pe Dumnezeu? În pământul păcatului. Asta trebuie să înțelegeți. Și îi acolo, de Domnul Ierusalimului, Sapsărilor. Și au murit acolo, șaptezeci de ani. O generație de evrei au murit pe manul trângului Babilonului, cu cuvântul la Ierusalim. Iar pentru noi acest psal, este o pregătire pentru costul mare, o pregătire pentru pocăință. Cum poți putea să salvi pe Dumnezeu pentru demoni păcabil? În lobia despreului, sau a betriilor, sau a răutăților, sau a Cum poți, în te străin, adică unii este demonul și păcatul, și fără de legea, cum poți să fii cu Dumnezeu acolo? Așa trebuie să înseamnă. Fără să... Vrem din mine din poporul ales, care ne-a lăsat gheci, amin, dar care nici astăzi nu crede în Hristos și plâng în pământ străin în sări, străine, din țară în țară, din continentul în pământ, continent, și pace nu au, nici deci au bani și cap, îi mai și inimă și credință. Dar să nu îi plângem pe ei, să îi plângem pe noi, gândindu-ne că, iată, s-a copit postul mare, cum vom putea noi să stăvintă Dumnezeu în pământul străin al păcatului. Dacă eu sunt roghiți de o patima, de un păcat, de o fără de lege, așa cum ales acum întâlnit este tot, să știți că suntem o logia, nu a babilonienilor, ci a deavolilor, și poate zicoșați, să ne stăpânească de deavol. Gândiți-vă la acest cal, 136, să citiți-l mai des, și cântați-l, și fiecare se-și plânde în tare la inimii păcatele lui, aducându-și din de înțelesul după Buneșesca la Sfântul al Sardiei, care rămâne cea mai mare carte de rugăciuri a Dumnei creștini. Sardirea. Nu uitați Sardirea. Citiți la Sfânta Sardiei, rădiți-vă din cuvintele Duhului Sfânt de Sardire. Chiar dacă nu înțelegeți toate, că nu avem mintea atât de înaltă să înțelegeți totul. Citiți și rugați-vă să bucurați-vă și plângeți la Dumnezeu Babilonului acolo, adică cugetând la păcatului, noastră și simt la simții psalmii. Și acum, iată, sunt și trei duminici care ne pregătesc în printre a răspându-și în Marele Prima, cum știți, a fost duminica Cavanii și a fariseului, prin care ne învăța să ne rugăm cu smerenie. Și zic omul din Rai a căzut din mândrie. Prima greșeală a omului care a fost a fost mândria, putea se fie ca asemenea cu Dumnezeu. Că aceea a venit de în că s au de că până era Dumnezeu să simtă zboi, iar a fost unul de altul. Întâi a fost mândria, și apoi a fost despre Deci e prima evanghelie, că nu poți mai eticuvântuși cu care ca să ne și să fostim din gemul în mândrie, și să ne smărim ca acel care vără să bătem la a doua din Duminica trecută, spune de fiul șef ser care n-a fost de tatății din mamă, ca mulți din copiii de nevastă, s-a îngroștit pe un cer, și pe acela dezmete prin cele seri, prin cele, țându-i prin cele de prin cele patraze, până când îi în moatea sau vin voi voruți de, de a cu unii banii de ziunul altul. Ei bine, dacă ne cu Dumnezeu pentru când două virtuți e o sărbite: de rugăciunea pentru sferinie și căința, singurul tot sau pocăința, sau strânta, povedeam, niște. Păi, aceste două virtuți se găsesc portul mare, păi, aceste două virtuți se găsesc în zilea și se deschid în zilea. Păi, șeirea Că iată, după cum sunt așteptate, sunt așteptate, s-au Și niște dungi, s-au găsit niște mai încep găsătate. Ca să au găsit și cea mai încep găsătate, iar ei este mare, nu cu piri de tot cu toamni, și de aștept. Duminica nu s-a Și niciunul. Să mare, ne iei câte nu de să se aseze de astăzi, să se asezeze în la a și se se spună: Evanghelie, nu clar. Că va veni odată sfârșitul drumului. Sfârșitul drumului. Că odată, odată, să se este tare, fiind afuce, să se asezească, să se asezească, să se să se să să să se asezească, să se distrugă. să și să se schimde, să se transformă, să se îndumnesărească în treaba creației al Dumnezeu. De dar asta nu va veni fără foc, care nu distrugă, și care e politică și fără latimă și fără zicoșată de Sfântul. E de mai zicoșată Evanghelie, cum am spus aceasta era la capitolul 24, când am ales 25 de la Matei, care se o odată pe am, astăzi, ca Domenica în Croștatei Între Croștatei. Se ne amintează toată că Dumnezeu ne-ai învățat mare, că frații români și frații, creștinii spune nu m-a spus ajuns moartea ta personală, ci că vine în curând ziua Dumnezeu, când Domnul Sabaot, Hristos, Mântuitorul, va veni în nori își ca un fulger care vine de la răstăniști pe apus și va vedeca lumea. Cucetați mai mult la acest moment, la cea se întâmplășată evanghelie. Faina, sfârșitul lumii, nu înțelege nimeni Sos-a. Nu mai dule zonii, nici Sfântul Dar atât cât se știe, mi-a spus Sfântul Hristos. Că la lumii, Hristos, învintorul lumii, va veni tot în Luați, de toți ființii mele. Luați la cuvântul acesta. Toți ființii mele în Și va stăgea de staurul din sale. Și unii da, doar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce l-am la tale, mai spune clar. De, dacă nu, mai ajuns la nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Când nu, nu, nu, nu, când nu, nu, nu, nu, nu, nu, când nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, împotriva când nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, atunci, părinții, eu mare de putin. El a fost Și sunt copiii folositi de părinții lor. N-au că sunt de știut. Copiii lor vorbesc în tată și mamă. Sau vorbesc în tată și mamă, i fără cei din noi. Și copilul, făcând păcate din margini, și tată, acasă, în mama notării, el și-o mare părinții să plătesc. Deci, vedea și vor vedea fie la publicarea că aia ne astea Deci, să în citiți mai ales la Matei, capitolul 24-25 și la Luca, capitolul 21. Cele două capitole sunt capitale, pe care noi le recomandăm. Păi câte ați mai citit din ziare ZIAI, să ne vedeți folosit la televizoare zăare, citiți capitolul 21 de la Luca sau 24 de la Matei și 25 și a citit cea mai frumoase. Literatură, dacă se poate spune, cele mai adânsi cuvinte care legate din viața Sfântului a Noastră. Și mai mai puneți să vă strictându-și dumneavoastră de de și noi când s-a fost niște ani. Semnile se văd multe, sunt multe semnele, semnele de timpului. cum se spune acolo, se spune prorocii, sau au spune sfinții, se în timpul, cu tremură, și vă fi cu tremură teologă, și ciumă, adică boli să înlea. Ce este sida? Să o vorbi vor care apare acum ultima verie, care mai de mai greu de tratat? Sărni cât Dumnezeu sau a susărat de Lume. Sărni când noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu și prin această îndepărtare, făcând păcatele noastre, grăbim sfârșitul Lume. Că sfârșitul Lume nu vine la o zi hotărâtă, când se umple paharul mâniei Dumnezeu că când păcatele Lumei, și ale să, și ale Dumnezeu totul vor supăra că Dumnezeu atâta de tare în tot viața trebuie să ne de mine. Deci și cu tremurile, și sesețele, și războare, și frământări, și boboare, toate sunt semne că spășutului se-a fost. Uitați-vă cei în numii, uitați-vă cei sunt noastre, uitați-vă uitați uitați când s-au dublat sau s-au spusat divorțurile, uitați-vă că desfrâul a urcat agitatele nu știu noastră, vă spunem deschis că copiii noștri, fără multe ori și noi mai împătrâni sau dumneavoastră, mai pierde timpul la prostie și din cele din Toate sunt sămne că sunt de de a Care sunt mai tine, poate să făcați altare. Dar noi vă de pe acum ca să nu spuneți că nimeni nea n trebuit să ne spună mai de adică. și știți în aceste parte din Evanghelie, cucercați, Rugată-vă, smilise-vă, ca să-l demungăm cuva ce a făcut să din Că dacă vine fără iubiție, să spunea că fără Că, că venit, pe cum pun cu veni în veniul se și, și se tata. Așa a venit eul români. Ca un din cer, Cum era la fotopsie, se înstruiau, se măriteau, se desprănau, se Și se și vine, vine, vine, că vine, vine, vine, vine, vine, vine, a vine, Asta, oamenii, să asculte și să trăiască. Și știți că eu acolo. Să vedeți cea mai frumoasă literatură. Sau să citiți din Suflet, este așa Să citiți din Nou Testament capitolul care sunt legate pentru momentul în care trăiește istoria și lumea asta. Să înțelegem dacă merge spre fericirii sau spre nefericirii. Noi mergem spre Dumnezeu. Dar dacă ne ajunge pe de de-aia, domnule, astăzi sau mâine sau pe mâine, nu e pentru că Domnul este rău, și este drept. Noi ne-am lăsat de Dumnezeu. Noi nu umplem Bisericile și mai mult cârșiile. Așa cum, să ne iertați, vorbim de-a dreptul. Dacă și se le vor trăcea, atunci a fost peste tot, frate. Stem macar ce spuneți. Știm că mare lucru nu face, dar spunem. Și e bine că spunem, am înțeles." Deci, spune așa lui că va veni o dată spusătă lumii, când va umplea cu baronii lui Dumnezeu, și va veni prin ori Islau de, sală de sală, cum spune, și vă de, de tron de slavă, și va puteca toate limbile pământului. Și zice, va rapuna în jurul lui toate limbile pământului. Cum? Și care, numai ortodoxe, numai catolice, toate popoarele, și cei care nu pierd în Hristos, și cei mai mulți, nu pierd în Hristos. Sunt trebuie miliare de, de oameni care nu pierd în Hristos, se numesc pădânii și creștinii care au diferite nuanțe de religie, tot vorbim din față, stădează o pățară cu antropiat al mănecului dreptei credințe ortodoxe. Că ortodoxe are credința adevărată sau apostolică. N-am făcut-o noi, nu o putem schimba noi, așa ne-am găsit, așa o păstrăm, așa mergul Sfântului Lui de Hristos de credința așa din față limba. Îmi pune întrebarea, când va veni ceapra acela? Întrebau sușenii, iar apoi o să-i spun ei să anul 2000, după scuze, anul 2000, nimeni nu știe. Dar spune așa, că nu este altul, dar știi vremea de șanit. Păi că sunt și eu romul și nu știu, acasă se Hristos, nu știi că gau mi-i spus. de tot nu mai e voie, tată. Dar depinde de păcatele. Că fără mută, crimele, fără demențe, fără război și de strânări, și de ține, și de vorbile simplu, că spuneți pe tine cât mai curând, imediat. Mi s-au rântoase românii și oamenii la bisericii și o umplea bisericile și pe afară, și se vor smeri și se vor umbla și, -și, și vor spobedi și vor băcăi și vor vori și vor arunca în lucru televizorile cele care vor spune de sfârnare, copilați de, durăvate, și vor să că îl schiți, vor și și, și -i -i cu, am cu puțin, și mă vă îmbram nebun prin azi, trebuie să mă iertați după un mărogan străin după haine turșește. Luați-mi, atunci <tri> că, când Dumnezeu e și amând, tu studiși, și poate de ani. nimeni nu știe și acolo Nu acela, numai se va aflea măsura. Altă întrebare pe ropunul și Sfântii Părinte, unde va fi judecată? Și Sfânt Ioan Vărdea, Sfântul că va fi deasupra Ierusalimului? sau de voi, Ghezimanii, unii se cheamă acolo mai la vale, că am fost pe acolo, Valea Plângerii, sau Valea lui e mai bună, acolo și când văd Duh, nu pe pământ, atâția miliarde de miliarde de de vie s-au născut de la primul azar până la ultimul ochi, nu pot încăpia decât în, între cer și pământ, nu văd Duh. Să nu se va alege pe cei buni ca asemenea oilor, se va pline de-a dreapta. Și cel am care vor zic că ca așa caprele îi băcune de-a stânga. E de așa alegerea între două cepii, între bun și răi, e așa înseamnă șudecața lumii. Că nu poate să îndepele Dumnezeu de fiecare atunci ești lui nevoie. Și ce a făcut fiecare? Este o zi a judecații, fiecarea la noapte. Iar acum e judecata de, de opti. Și spune că Hristos va spune că de cei buni, celea dreapta sa, verziți. Veniți, veniți cuvântul Icaului. Veniți cuvintei Icaului. Și în Spune-Leistor, că cel care crede dință, cu în Ucraine, să stăpânească în Care duce în viața asta și duce în sale smerit, curat, după ascultarea în Israel, în Israel, în Israel. Veniți, veniți cuvântul Icaului. Dumnezeu în pătrătire, a, Vieniți, Demoziți, -a vouă. Pentru că se spune faptele bune, care sunt mai importante. Și cu un cuvânt. Cea mai importantă rămâne în continuare nemuritoare dragostei, care se arată în fapte bune și în milostenie. este fica a mai mare a dragostei. Crestenul care face milostenie în urmările nu poate să se intre în iar, dacă se mănânce cu fapte de sare. Dar altfel nu se poate duși un feten care îl miruiește, cât poate, din cât, toare, cât, toare, cât toare, nu numai cu materie ci cu cuvinte, cu carte spusă, cu fapte, cu fiiul de-a verde sale, cu un bănut, cu o bucată de până, cu tot ce poate ele. Și spune așa despre de ei asculte. Pentru că am fost frământ și m-a strănit, am fost însercat și m-a trădatat, am fost trăin și m-a primit, am fost gol și m-a trândecat, am fost bolnav ca să vin la mine și în teme și iasem, de asemenea în ghisoare, Astăzi de șase feluri de milostenie arată șase jertuți de bani, care se numesc în concuvânt milostenie, iar separat arată șase feluri de a minuiți fratele tău. Nu numai cu pâine, cu pâine, nu numai cu cartea, cu pâine omului, nu numai cu mâncarea, cu din omului, este omul străin, omul care e în și care se semnă că e pălăsit și gata să spună pună capăt de și fratele nu mi a vrea să s-a gătătă lui. Ei bine, acela e un străin de Domnul pentru fratele lui sau de părințelor lui, duce fratele, sorul, mântul el, cercetează, de la un preot, de la un mănăstire, ca tutăr, ca să nu se o mare singur. Și aceasta înseamnă că cercetezi, e cer străin. Sau pe cer care este în tenisă, nu înseamnă numai decât în pușcării, tenisă înseamnă robia păcatului, ce mare mânătorie face cineva când spade pe al lui, pe sotia lui, sau mai pe sotul, sau pe o al lui, sau altcineva din prietenii lui, când scoate din iadul păcatelor care nu a fost din copilărie scovedit, și atunci era un preot, mai ales în sfețele mari mai ales în postul mare. Dar nu așteptăm noi postul mare, ca a și un băscop din la pastă, dacă nu mai avem. E deci cel care face milă trupeasă, cam ales subleteasă cu cei din jurul lui, Asta are virtutea miloseniei, asta este și al dragostii, asta este și al lui Dumnezeu. Și asta nu poate să de fie decât diapazia de asta în seara sfintelor, a deților, -a, a voilor lui Dumnezeu. Și ei s-au scuzat. Se spunea, câtă Doamne, ai venit la mine? Și te-am grăbit, și te-am primit, și te-am spălat, și te-am îmbăiat. Tot de-a mâna aparte a Dumnezeu să faci nesmerienii. Eu pur și simplu n-am făcut. Așa spune că e simplu nu face mirosire să vadă tot saturi și toată lumea a în ziua, că am dat atâția alei, la un sani. Păi să nu mai spui asta. Dacă o faci, taina asta, nu-ți pierzi plata asta. Și i-a nu au făcut așa ceva. Și am zis dacă ați făcut o sână numai săracului, omul și el e băgat în seamă, nimeni ați făcut mirosire. Când din lui dăm săracului, din mâna săracului, am dat iar aceea în mirostenie are mare întrietare sau dragostea, mai mult decât rugăciunea, mai mult decât focul, mai mult decât salmii, mai mult decât face bunii bun din mirostenia, mai mult în rază. De ce spune un spun părinții, că trei fapte bune pe ajută să ajungi la Hristos. Stim mai fostul și rugăciunea, care se nască până la cer. Al doilea este smerenia și viața corată, care de acum Ușa Păratului Serest. Cea trei este milostenia care se bagă urfata din Păratul Hristos. Este milostenia nimai înaltă ca celelalte. Să ne vedem să le sfințe. Câte s-au mai tipăriți acum, de nu mai dovedim să le sfințim nici măcar titlul. Dar unele sunt extraordinare. Suntiți în ele, răniți vă din ele. Mai lăsați iarăle poveste ce le pământesc unul. Apoi s-a întors Domnul Mântuitorul Hristos. El va pune ca lumea cât de jetea stânga. Și o să le apuc. Însă, cu Bestie, duceți-vă de la mine, bineînțeles, maselor în focul cel mai vești, care este gătit diavolului și lui. Deci, nu lui. Ești iată de pentru oameni. Este de-avoli, care au căzut din ce? Dar noi gădem acolo, dacă facem, vor de-avoli. Dacă facem păcatul. Păi, că Dumnezeu să-i gădeați moartea în Destul și să-i ne spovediți și în dincâșciu gând unul pe altul sau proprii noștri copii, terească, nu știu cine nimeni poate așa. Ce o pocăință, din vreme, chiar din ziua de să începem mai incopărit, ca nu cu gămânii sau cu va cu gămânii și din păratul, să ne găsați nepregătiți, neînvățați, nespovediți și ucigătiți. Că acolo merge. Succesul de a mie mă și când focul cel mai strins sau care este pregătit, iată, și lângă el, Că am fost plămâns, am fost cutare, cu numai să rășetați, cu numai să primiți, cu tare, că ei au zis cu, cu cârtire, când mai fost și nu Și nu te-am adătat, nu te-am imit. Și după ce n-ați făcut aceste ori sărași, mii nu te-ați făcut. Și se încheie cu ultimul cuvânt sau vete de Evanghelie, care este un frigozător. și vorbezi aceștia, în muncă veșnică, iar în încăreșirea veșnică, cu slava prea Sfânta. De acolo în coru, nu mai e. sunt preoți, nu mai sunt liturgii, nu mai sunt obiți, nu mai sunt toți părbizării și morți, nu mai sunt fapte bune, s-au terminat cu lumea. Se începe lumii nou, cu totul nou, cei drept, drept cu îngerii, vor, de avana, -a, cu -a. vor vedea îngerii, fi de avarna ca frate cu frate, vor vedea îngerii cu creștinii buni cum sunt întâlnește frate cu frate sunt împreună vor cânda măinile lui Dumnezeu și vor Înălța slavă practică ei trăiești. Când viți, frate, este lucruri prostătoare, vremurile care trăim sunt tot cam de pe vășapii, îi pun multe gânduri, dacă nu mai dumimit, când mă citim la Sfânta Scriptură. Când vedeți că oamenii schimbă metodele de a distruge pe creștini, sunt nu vieți să mai bine. mai binele. Păi mai rău asta el, pentru că sunt metode mai diabolice de a distruge pe creștini. Când era, n-ai voie să mergi la biserică. Cândva, acum câteva ani. Acum nu, nu la biserică. Dar în schimb, seara, stai 3-4 și profil la televizor, lucruri murdare, murdare, care nu se pot pomeni din biserică. Și dacă nu stai tu, se oție, dacă nu stau părinți, stau copii. 2-4-6 Dou ore stau acolo. Și asta înseamnă iadul singur al casei de neagră. Deci, dacă de viața noastră este printre Măstându-și Mare de Cort, să părăsim păcate păcat de Cearța procesele de cărțile, de lecții... Să rezistăm cu tării în fața sectelor, că, cum am spus, metodele de astăzi sunt mult mai avansate ca cele de ieri, chiar ne discuze. Sestele, situații, care vin și auză acum, unul în pălăriu cum un masinist cu oamenii, că la orașele, în și părinții, bat în ușă, sunt timp, amenință, dacă nu zic, hai la Jehubiști, hai la Guzari, hai la Guzari, când am mai pot să așa? Este deschideți că este, este, este un, un pas, Măi satanica, acum o metodă mai nouă de a -a ataca pe creștiri. Și unul intri, măi, dă bani, banii, măi, dă-și putare, mâinii se duc. Îți spunea și nevoie în sat, nu de papi, de aici, și prin orașe, mai ales, placa ne nevoie de coibare, de sectarea. Deci războiul sectelor nu este un război religios, să nu concuram. Este un război tot politic, să avem viză satanic. Nu mai este război ca acum 40 și ceva de ani, ci război prin secte, război prin destrâng de este un război cu care sasanistii sau deavolului a, a toată lumea. Dacă cei mai potriți nu-i dar ce se întâmplă cu studenții noștri, și copiii de la biserică, știm tot. Că și noi suntem de lume și în făcutare, toate ele ne duce la o concluzie, ori ne întoarcem la Hristos, ori vă scargați în ele cu copiii și petitele și băieții, e urgeia aceasta, e război sânta de astăzi, ori dacă nu, asistăm la pierderea lor și în curând la sfârșiturile. Așa încât când vor fi mai mulți rănii, cât buni, mă sigur că sfârșitul vine cât de curând. Spune asta pe o profeție. Deci. Dacă va fi lumea bună, îmi zice trece de anul 2000. Dacă nu va fi lumea bună și va fi mai mulți rănii și pute fără de nu ajungem anul 2000. De așa lucrurile se recitesc, lucrurile se gădesc, noi înțelegem unii din noi mai mult decât poate Dumneavoastră pentru că trăim nu în acest mediu și citim și ne rugăm și poate Dumnezeu ne mai dă anul semne. Dar, în o singură feșură de ani mai este multe îngriune, mai sunt multe mamele care nasă, mai sunt multe tine și tinele care vor încă viața duhovnisează, trăiesc în feșorii, trăiesc în curății, acum când îi aduie surul pe pământ, ei nu mai rezistă să trăiesc în feciorie și viață curată. Asta înseamnă că Dumnezeu încă are mine din lumea asta. Și ce înseamnă astea românească? Deci știți să nu o spunem așa orică acesta, ca să mă uit cumva. În România sunt în străle ortodoxe, mai este poate cel puțin în Europa, zona unde este cea mai puternică religie a coferința a Hristosului. Să știți. Nici la, în urfanța, nici în alte țări, nu posibilizează religia în școlă. Ispre o străluță la armată. Păi, este o ruptă de biserică. Deci, se dă un război fericit împotriva acestui feder ortodoxe, pentru că nu poate veni sfârșitul mai rigat până când nu vor fi căzut la pământ, în toate sunt ortodoxe și țări acestea care au păcat credința este schimbat de 2000 de ani. Mă este aici, la noi, un cuvânt păstrat din bătrâni. În 1880, așa ceva, 90, până în 1900. Trăiam un stihar, la sigla erau poate 400 Sigla, băbunea te-a la de la în coasă de fiturin, și-a luat un nu te veni cu numele. Și părinte de la stihătria, tipu de mult la domnul, că voi, în mănătire, că ești bun, nu pot. și de pus în plațul ăla, îl cunoștea. să cu oamenii pe părinte. Părinte, și când v-a Și Ce frumos a răspuns! Pustul cu acela răspund care nu-și știu numele, dar a fost pe pădule acestea cu viața lui și altora. Părinții cu talii, știi când l venit distrus pe drumul? Când nu l-am mai zicat, la rare, era un ieșir la altă. Adică, când s-a rugat cu mult de om? Foarte mult de lume. Știi ce era? Robul, Fii care, uite, pe. Izorul se ia de la ușă și face deșerul. Fii care nu nu este iubire în lume. Deci, când a aferi iubirea dintre oameni, în sfârșitul a adunat. Deci, cea mai mare decât rămâne iubirea, cât cel mai mare păcat care aduce în sfârșit de România, este urea dintre oameni. Când oameni s-au iubit, s-au iertat, s-au îngăduit, s-au cântat împreună, s-au rugat împreună, s-au prânge împreună, s-au murgat la biserică s-au răspunsat din preoță din biserică, s-au fictit cărstinte, s-au nascut potii în frica lui Dumnezeu, Sor, plângeți tot aici, doar într-și meri, eli nu Te, nu te, își Dumnezeu să mai te Domnului să va vină cu să va miliască, să va aprobă, să va încearcă,